Den judisk-kristna läran är i bästa fall tvetydig, motsägelsefull och hycklande. Vänder vi oss till Nya Testamentet finner vi Kristus själv dispenserande världsliga frånvända, hatiska råd. Till exempel i Lukas 14:2. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Vilka idiotiska och destruktiva råd!